تلاسن ورکړې خجله او دوه ځکاله اوسره پاتې ما او یو درس قران ته کېناست تم دې حکومت نه خبر شې نو وڅڅ چل وکم هغه ځای عبدالرحیم مولوی صاحب ته پلو عبدالرحیم مولوی صاحب غلط دی هغه ځای مولوی صاحب ته پوزم ما خپل وروځل الته عبدالمدن مدرسې ته تا وکرب توحید آباد کې هغه ما خپل راځه ما دې بس ما ځې څن خز او طلاقه شوه خواه چه صورت مردز کننسا اخوالی خو. ما ایس ایس ایس نشتی بس خز او لاره را گرزا بیا را گلتا کلان تا جماعت تر او بیچه ای مولستی خدای تا گوره یولاره خدا تاوبا سا ما ایسا خمقلی چه انسانی ترقایی زد تا صوی مرد تا صوی ما دا جدا شوه دا خز او برا طالتا نقمتش طلاق دي ديت الطلاق مغالظه وي تدري الطلاق غزر غزر الطلاق النوتش تاع انتشي و بغر استرب جوف كي راي له مولاي كبلو ما رازاد كا تاع او يوا من تاع جاي و حلالا لعن الله المتحاوي تاعي هاوكي الله المحلل والمحلل او حدیث ماتیا دو کنه یعنی داغه مات ماته طالبان خو پولیس طالبان د ویلې علاقہ خو هغه باندې نو ورگی نوته نو غول راشه راوته چې څنګه تلال شي پلاویزی کې سره پلاویزیو کتاب دا غره ورخه چې نو تا اور ته یو کتاب دا راوړ نو چې دا غرتي چې تل او نن دلته طالب لا پنګه ورکړی و کملی تجربه شه دوی بیا راځي سره تلاقونه اخستوی طالب نه تانه که څه غوت شي کتاب کتلو کدي وای ما خدا تقریبا چې کوم نن درې ځله بیمار کې لو پورې دي تم منځ کېږي او بیا ايده د اوس چیرې په دې باني کنه بیا چې کله درې میاشي چیرې شي نو بیا زما کول را ولوز به نه وي کابل او تعال او یا پرنا په ملای دشي خلک ملایان دي دشي ملای او ګرته حلاله کړو سره خبر نه وو پس څوک هغه ډول کاری دا ته ما غو کړې چې ما او صلی الله علیه و صل الله تعالی سر کتلاته دا شیو شریعت ناروغه دي نو لا الہ الله والله محلیلا والله محلیلا خو خیر دا کو هلیش وکنه شریعت خدا نه منی کنه الله اکبر دا د د بطلاق <تلاق> سورت ته، سورت تلاق واتقو اللہ ربکم و لا تخرجوه نمراو موبا سیدی اخبرو قروننا و لا اخبرونا ایلا تلکا حدود اللہی، دا اگر اللہ حکمونا جی، چاہ چی تجاوزو کتا اللہ دا حکمنا آئی اقنان دے ساری ظلم و کاخبزان بانی، ظلم دا دے، اے ظلم دا دے، چیو ساری پیو مالیس کی دری طلاق ورکی کنا نو دا اللہ دا حکمنا جاتے ہوگو ظالم خزان من زغی چې خزا بیت تاسو الله را ظالم دی ته نه دی لا فقد ظلمنا فوزقوی لا تدری ته خو نپېږی چې دی شي الله په یبل کار او باسی او بل الله را ته چې اوس طلاق ور کې طلاق رجعي دی طلاق چې لري سبب ته خپښی تخمانه بشینی خزا بام تخمانه شي څنګه زم حافظ وادمه بیتو رجوعو او کدری طلاق پی اون مالیس کی ورکی نده پی اتفاق دایمه ارگراو سر دا مذہب دیچه غا طلاق سلاسا واقعی کهی چه داخو جینا بلورس دیا طلاق ورکا چه داشو کال با دو کال با دیا طلاق ورکا دو طلاق سرخز لاره یو طلاق پا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 اغه نن نه دا کیږي نکاله شوه بس خلاص هغه دوم طلب چې ورته نو بیا وځي ها نکانه ما دي نه ختمي نکانه ما نکاله خدمت کی چتلو اېدات چیر شي اېدا چې چیر شي شو که دوی په دې خزر جات کې او اېدا چې دنه نه کې رجوع وکړ نه نکاته زړه نشته نکاته بیا پایځه بلغ نه کله چې ور شي داخله ځهلو نه خپل نیو چیتا هم سکون او قریب شل رسیدلو ته کنه هم سکون نه ایشاری طریقه سره یا جدا یې کوي د معروف ور کله چې طلاق چاچه تقوا غره الله وی داوی फायदा د تقوا پایدی خی الله په، یا ج الله مخرجنا غد فال الله بروبه شي الله د خلاصن لار تقوا خود غدا چې سړی په ایدت کې او په طهور کې تلاق یو تلاق تلاق رج ور نو بس الله بولله الله بروبه شي کنه سبابت تخمان شي مفید به خځو خلاصو مخرج دا ورینو و يرزقه رزق یو سره وو صحابیو راغ یو رسول الله زمات د زو قاتران نه ویل د قاتران څه چالو کوي دی تمه سو مویل چې خزه خاو دواړه لا حول ولا قوت الا بالله دې دروې الله ته کوي نو دې خدا او چې دغه شنطا لا حول ولا قوت به دې دروې الله ته پړیادونه کول یو زه غلط چیرې دی د خپلو دغونه چې چا نیولې وغونه راغلا شو د و دي روخانو درې ګړي بزرایي اجازه واخلي پلیس راغلی کور ته پون شو یک نشو دو خوښ شي به ام څنګه دې نو علیحدہ را غه کام دا واه کاتیر نو را نی څنګه نو د ګور الله ويا نحیس لایا تسو نو د دې خلکو سره ګمان نو چې دغه دومره رزق با دا طریقه ده ښا چې یو مسلمان د کاتیر د ملک نه پزوره جنن پختله خوخر سره وړي عم دا کسړی دی چې چارو ډلې به زاد هغه دی هي قرباني اور غړې دی تپوس د امیر تپوس نه یو کسړی ورغه په یو مرچابانه بل او کړو چې راوډن تر بل دا داږي او نور مجاهدین په کیسه نه لريونه لږه کوم سکین دی بزندګا شي نه شي کوم څه دی او نه ښه بیانونه کوي او دا نه جدل تا شهانو متمر کاغ ما شهبه لټکا او غو لا اهل لټه دوه موحدین دي نو موحد چکه کبه کنه وینتو حرام دي او مال چر کولم سره حرام دي خو دا حربيان له د دل زما سهبه ویندو سان باندې او د اندونه چکه کنده نو څه شي څه شي دي دوران جنگ کی مطلب دا دی امر سره ورغلی نو بیا زما نن دا او د امریکا نه د لندن نه پټاون کې غل سره هغه غل ولي موايده باندې تلې کنا اوس راکو دلته ویزه باندې تلې د موايده کړې ده پاسپورت کړی دی نو دا خو باغونه غلا خو نه کوي موايد د لای خلک د مواید حدیث کراږي چا سچ ستا نه یو شی له کله د مسلمان مال حرام دي دا کوي امریکانیا نو ال تک او چکرم که تیس رستا جمع دی حربی دی او اغانه چطوشی راو رو بل داستا دی و من یا توکل چه جزانس پرل پا اللہ و بانی اللہو دا بستی کنا ایرنالا یکنال اللہ پاک بالی وغام ریحی اغپل کار بسر ترسی یکنال زول اللہ پاک دا هرشی دا پارندازا واللائی ایس نمیل محیزی اغا زنانا چه اغا نامی دای دا حیزنا من نسای کنستاس دا زنانو دا نا اینیر تا تهم قطال سکی شلای داوی د درې میاشتې دی والله الا میاهز نا اغه زنانہ چې هغه یا اولاد الرحمانی حاملہ دی اجلهنہ دا ګونی ته دا د چن یزانہ حملهنہ وزد حمل وکي و من یتق الله او چا چې تقوا غره د الله نه یره وکړه یا جلهو منا موږ یوسره او بدرجه الله په پا دې پره د دې کار بار په واجبانه سنتیا ذلک امر حکم دی انا جوړ کړي پر تاسو باندې و ميتت الله چې تقوا ورکو کثرن سیا دی وې زمو اجر او ګره څومره ترغیب ورکه تقوا طرف تځي تځي تقوا ورکه دا وو حکم دا وو حکم دا وو کو تقوا د په دې ټولو د عوامي رو استناد د مناهیو د جل شانو چې کوم شي منا کړی او هغه بنو کوو او الله چې موږ ته اجازه کارو کای هغه کول دي ته تقوا وای کړه ډېر خصوم مخکې رسولو د تقوا اځ او پاتې دې دې زنانه ولدا پاغز کې دې تاسو پاتې دې غ خپل واز مطابق ولا توږه روح نظر مرسه زنانه دا متعلقات وای ښا کما چې دې ته تعلق کړي دا دغه خزه ب اساس را پکم کو کې توسي غلطه ودیو موسییې تناب تب سیامه کو پاغو باندې وین کن اولاد الحمد کبي دغه زنانه حاملې او جړه کې بچي دې نه فان سکواله لنا نو خرچت تا ورکا وغیتا تر تردید چیزا نوزی به اخفل حمل لران وجد حمل پوری داستا یعنی تزیمه فرض دی که نه نفکا ورکی اوست داقین پس بیا داقی خجی خوخده که تا ورکولا لکن ستاسو ترازال پارستاسو یه ما شمتا نو بیا بتن خامل ورکی فاتو هنو جورا هنوان که اگل تا چشه مزدری او داقی محرونه وټن تجربه نه کوم مشوراو کې خپل سی به معروف او تو اورف او راواج د وطن او دغه سره کنه چې څومره وروفتي څېلې اګه مزری بیا غووله ورته و ان تا سر تم کیوبل بنځي چې کول تاسو ماده دای خاون وای چې زته اصل در کوم خځه وي چې زر بره کړي دلته غوولباني بيسي جاتي دې نه ضرورت کې څېلې 2000 روپې دي نور شي پینځه دې سره وي یو اصل در کوم خځه زر زر براته یو بلبن سفتیا دا او شګر شو بیا بلخه زو غوري کنه بل دا یو له غوري که زو ساجی نه پاج خلش دی کی خاوند د ملزاری نیساجی پختله ملزاری پویا او ومن قدرت پچا باندې چې توسته شوې وي دریضوک مه‌ مطلب مال نه کمزوري یا غریب دي هغه د خپل واسطاب انتخاب چې کومنه خرچه ول کی په خزبانی ممد داغه باندې چاته الله او الله ورکړي وي لا یو کلی ولا تکلیف نه ورته الله چې نفسه استعلامه تا مگر ول چې دی له ورکړي لا یو کلی خپل نفسن الا الله وسه مثلا سایا جن الله بدار وسری جسره ز دې چې کی روستو وکایی من قریه تیناتت آمزبی ها بیر کلیده ششتا اتت اغول زیادیه کرده ده اللہ ده حکم نا و رسولی ده پیانبر ده پریقو نا فحاسب ناها حسابن شدیده حساب پره سخت حساب عذاب برکره ما ناشنا عذاب فزاقه تاغو سک و سکو و بال امری ها ده کار سزا انجام او شو آخری انجام ده کار ده و توانه تا ارکره اللہ جو پر حسابن شدیده عذاب سخت الذين كسبوا جمانا غيمان وروي او الله نازل تاس تفان دنا شات قران رسولا پیغمبر ميدل ليدل ريت عليكم ايات الله تدل کو تاس بنياتن الله مبينات دشتن چواج کو جرا قوم دي باسي ظلمات نا الى نور چاچے مانوڑو پغرے پانی امر صالحو کے داخل بھی جنتوں تجارب اعلان یگنی انو نمش د ارزو سانیای و چې کنده نو په پاتې کې تهونکي دریااب دی وای او په دریم کې چې ګمنونو سره آلته کیدا کہانی د جهنم دی وای څلورم چې چې ګمنونو چې بریته دی او پنځم کې مماران د جهنم دی سپغم کې وای د لړمان د دی ووم چې چې ګمنونو ابلیس پروت دی خدا ا امي جوزي وای قابله خبر ده بل واقع نه تل کې دا نن اکثر اوله ازمږه کې څه دی دویم کې څه دویم کې څه دی دا اگر تفصيل کړی او عبد الله ناباس په یو سرهښتا یو کوفي کل ارجم آدم او کا آدم کو منوخ د نوحي کو نوح ایبراهیم داسې کنه وای هر ازمږه چې ځانه ځانه وي ادم دې ځانه چې کو نو دا څنګه تشره خو الله په دې کې صحیح لري مولانا عبدالحیسی پده بارا کتاب دی کره لکه چند چه اسمانون ودی نو داگر این زمان که هم سری لاندی ودی وی خواه لاندی باندی دارشی او اوزو که مثل هنه سر تشنه ورگ کنه خلقه سبه سمعاتین وامینه ارزی مثل هنه ازمان که هم اگر که باسه انسانان داوی دا داوت دا وزمان که دا کنهای دی دوو طبقات ونا چانه کنهای د ایا چې کوم نه دا یا قلیم صبر او ای قلیم دی لکه سن میچ د دې زنه د دې زنه اسمان پوري فاصله ده داږي د دې یوز مګنه بل تفاصيله ده حدیث کې فرمیږي داغه نه بل ته شي فاصله ده هغه نه بل ته د شي واجله ده کته سو خت لاړی خت لاړې لاړې ده یو مز مګنه لانjom الله او حدیث دا غزیدا داوب ګي الله دې کڅه د لار سی لار سی لار سی لار سی الله د دې او هغه نه بل څه تونه شي تللي نو د اوسړې کوزې کله لار سی لار سی والله وان الله يكن الله په هټکلې پارشي باندې يلبر سره هرشي سره الله په چغدونار شي باندې الله عليم دي او څوک د خره دیل باندې بار خونه دي کنه وګوره يتنزل الامر من بين د خدای حکم چاليږي په دیو پومېشکي یوه ما ها زمونکار کی د نال جلبام لا شو سبق وو قریدو نه ان شاء الله ان شاء الله نازینو ما ډیر تره شو کنه د برابر بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ تحریم دا مدیده او دله ساعتونه دي د سورہ د حجرات نور څخه تنزل کی دا سورۃ ته خلاصہ دا مکه نه سورۃونه دي د سور محمد نوح له ته جهز پوهی سم زمین دی په دې سورۃ کې هغه شته واقع دس واقع پیغمبر صلی الله علیه و سلم یوزله حضرت زینب بنت جاہل رضی اللہ عنہا کربت چا کرا زینبا بنت جاہل رضی اللہ عنہا کربت د پیغمبر سمدا عادت و چې مالدیه نرستو ټول او امهات المؤمنین سره به غب شپوشتل د پارګرزي به بیا کو غشتہ چې سمیا کو نو پچا باندې نو تېې امهات او مومنینا ټول ځواډه متحررات باندې دلیدل فینزمنٹ ای وی سره ناس فینزمنٹ دبليو سره د احوال پوښتې به کنه د ما پوښتې احوال پوښتې څنډل یو څنګه نه یو تاسو خو شپه به د وکنه خدا د مزګری شکرې ډټو سره د غوډه ان زړس اترو د پاره په دې نه به نجاشه با چې کل الله له هغه وته چې او ګبینو خوللو پوری هوه وبدنی لګید او ننور بګوان په انتظاری چې اوس به راځي ته آواز او وخت به دی تر نو حفصره جنوها دارنګه حضرت عاشره جنوها خپل منځي سمجو ته وره او دارنګه سودره جنوها وته چې څلول جوړول غواړي چې ډګه کوونکو نشي باندې شي چې څلول جوړول غواړي اېدا یو په چکل کنه راځي کو تراشي زبامه جن استاد دی او خلونه څه بوځي او بویخو تمباس هم دیر بدیشو سخت بدیشو ویال تکا وحی برات لا جبریل براتا و جبریل چیغمینو تا باز بیونا خوخ نو کنا تا رمم دا خوخ نو نو تا سا خواله درشتر بام بسیو نو بیا بالتا جیغمینو گبین با پزان بنا کی نجد گبین نمانشو نو پخپلت زیاد گبشم نمان ماناشی کناز من کار بامو شی تمباس هم جکل را غیز سودر از این را ها کرا څول درځو او هرڅه وی چې یا رسول الله استعذک له زاج بشرد بويږي بويږي ريحه مغافر د دېونو هغه درو دي نه یوه جووله ولدي دغه چې چې موږ نو بويږي استعذک یوه نيما اوسنه جوړه دغه بوي او کیدې چې دې ما چې د غبینو ما چې بل چې دغه شیخ ولدي بي او دا وی بوي دوه نه بدغه شي وخه بیا شاد راه کړ الله نغام د شي چیزه به نخرو نو غبین دي په مها حرامکه غبین دي په مابانی مترو حرام د مونو چې نور باندې پرمځه الله الله يا ايو نبي و چې غمبره صلی الله علیه و سلام لمه ته هر مولي باندې په ځان باندې مها غشې لره چې حلال الله لك الله تعالی په احلال کړی وی یوما کده څوم شاته چې په مزه حفسره زنه چې تټلی وپلار کرا او داوی پکور کی په مزه دوم صحبت پجیدان کې غړاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فکر چې زما استابین دي صدا ته راغی غوډي باندې کومه صلاح شته دوی چې تخپای الله جماد له حلال کړن تو ولی باندې په زمانه نه خزر رضا همغو را کړل تب تغیر تا مرزاد ته از واجب وقلت لته د خزر رضایت الله غفور رحیم دې قال فرض الله قسم جوړل دې دشي شولہ که حرام کړی او شی حرام په حرام شی زبدال له په معنا دې قسم سره دې معنا سره قسمن سره نو د قسما کفاره خوښتي کنن یقینا الله په دالي غلي تاسو د پاره وګړه کړئ تاسو د پاره تاحله د ایماني ګمزان حواله ول د په کفاره باندې والله مولاكم الله ستاسو مددګار دی او هو علیم الله پخ خبر دی علیم پویری حکیم د حکمتونو خواوند وي وای ز سره نبی الله باج زواجہی اغه وخت چې پټ خبره خو پیغمبر صلی الله علیه و سلم باز به بی بی بی بیانو تا یو خبره دا که حفصہ دا خبره کړو پروت شانتی چې ستا طنار باد ابو بکر سيدنا رستو خلیفہ کیږي یا دا خبره پروت ساتلو چې دا, دا دا غدی مزنخرم او چا طالب نه وای هغه بلی ته ویل هغه بلی ته ویل کنه چې زکه جزمن جسمه کوم هدف وغا مش مقصد وغا کې من کامیاب شوې نو فلا بعد ابادی کله چا هغه خزا غو له دا خبره بل تو رسوله و اظهرہ اللہ علیہ اللہ پاک طارہ تا خبره په امه زم باندې عرف اباز هوار زم باندې د باز خبرې خو په امه زم متوخو دي جدادي بل چته وی چې خبره کړې به پرې خبره مانی قال د وی چا خبر کړې نو قال و نبانی للیم الخبیر خبر کړي مزا غزار خبر ده اذن کې علی پوېره الله ک تاسو ته صلی الله علیه و صل وسلم پوښتنه دا بدله کړئ ځکه وقل سغت قلوبو به ما علیکه تاسو دونه یو ترته باندې شېدي سغت ای زګ زړګی مایشو زړونو زړونو مطلب دا دی چې پیغمبر علیه السلام صلی الله تعالی و صل وسلم بعض بعض کارونه د بیمناسب کارونه هم کوی توبه او باسی مطلب ترغیب ورک توبه استو ته بانتظاهر علیه ک تاسو یوب بل سره کومه لپی عمر په خلاف باندې ادا جان څنګهول کوي فین الله او مولا والله دې مدد غا دې جبرئیل او صالح مؤمنین کماله مسلمانانو لکه ابو بکر او عمر رضی الله عنهما والملائکه رب رضوالت ظهیر او ملائکه دغه نورستو ظهیر دی زهیر دمانه داری دادیان دی اداږي سره چې کومن ولاد دې دغه باندې ظهیر اسره په حضور دې رب دې ان الله کا ګنا کطا صلی الله تعالی د چیو د الله چه بدل کی او بدل ټول ورکه ازواجان دې بي بیا جنوري خیران من کنس تاسون غورا بوی مسلمات اغبا مسلمانانی بوی مومنات ایمانداری بوی قانتاری تابداری بوی تائبات توبگاری بوی عابدان اعباد الکون کی بوی سائحات رجداری بوی سیبات و او چو سیبی او چو عبکارا اللہ تا چو کم دا اللہ پہ دربا کی متاسنن نوری که توبہ دیو اس نو دو دیو پہ بدل کی خود نوری نگی ور کری کنی پہ ام باس دا ټول سی پتنه بو ما د موجودو کله ځکه نو دې او هغه جکم دا به مناسب کاوه ته وایسته لږه يا شو یا ایله جنا منین سلمانو قران فسب ما علیکم نارن بچی تاسو په ځانونه خلقونه دې ورنه او کو دا دې شوور چې داغه خاصاب چې کومه خلق بې والهجاره د گټي بې الیها ملائکه د طاغه بې ملائکه غلازون شدادونه د بدن مضبوط او د خوې نام خلق یا یسون الله ما او پرمانی نه کډل الله پدنه ما مرام ک ما مرچ الله ته کوي فلنه کوي ما یو مرنه دا مرچ او ته و شي یا ایه الله جن کاتران لا ته درو یا ما عمرم پیش کوي نن ول یا کنن جزاب در پیش تاسو تاسو کون کوي یا ایه الله جن امن سلمانا نو توبو ال الله توبه او باسي الله ته توبه د نسوا خالص توبه اخلاص توبه شرط دي توبه وی جه تان ندمو والازمو والاقلاع امام النہجرس خلاجی په خبرو باری کې وی توبه وی چې شه د توبه ان ندمو والازمو والاقلاع توبه دې ډول چې کار دې کړی دی داغې نه تخمنځي اخره کا ان ندمو والازمو پرپ مزبوط اراده او کجزو به ادا کړی نه کومه دوښو دریم الاقلاع نه لاس کا ایدا بس کار بانی آدم همی توبه می دی توبه نگا خود توبه نشو کنا توبه تن نصرحا توبه تن نصرحا توبه توبه نصرحا دیتا ویخان درسی چگم دنو خالیس توبه او باسا چه لا الى الزنبی الا ان یعود اللبن الى الزر مگر کشی تا شوده بیتا غلانزو تن نوزی و تبا دا کار بیعوکی کشی کلا شوده غلانزو تا بیتا نشن نواتلی چون نشت څڅنګ یو زلغونات دي نه دووت نو دووت للی بیا نن نو د کار لاس یستللی د ده نه سو هاوی وای کوينه شي څو و چې راځي صفال سان دیوان نار مو جنان ولیقلو بلرکان مداري کوي لا تر دې فضل کی په منتیاده پوغلو کی استغفر الله دا الله سگه چې د نو رمضان دی أند وي. يوصرية يوصرية و اندموا والعزم والاخلاص دقت توبين صحاوي ويزريا ناصووي وسدوي تجو جو سد 99 سد 99 دلتا دار نصوها صفات ددي توبتون دي ووشي توبه مضافه مضاف لهيشي ابيات توي چي توبه د نصو سدي نا توبتن نصوها توبتن دي شی د توبې دا توبه د پختله خالص او مخلص توبه دا مونږه آثار وګورم زه د رب تاسو ته تاسو نه دړي کی مصیبتونه یا پټ شي ګناهونه داخل کی تاسو لا جنتون تجربه اعلان ځاګیرونه یو ما غوړز براشي لا یحزیل الله النبیا انه بشر نه الله په خپل پیغمبرلرا ولذي من اقسم د جرایماندار دی مانې وروډه ما و غسره نور هم د او بین دې د دې په مسکه خیر تراب تا وای با رب بنا ن نور یا الله پورا کومه په دار ناز مونگا ازنا چمنا چکانو کی من نشي وافلنا بغن راتو که یا الله پورا تطال صباني قادري يا ايها النبي اي پیغمبر صل الله عليه وسلم جهاد الكفار جهادو کر کا ترانو شرا پوتره و والمنافقين منادطه صح جهادو کا پجه باندی مناظره باندی کوئی ما کی ترشو وغلوز علیهم پا مناپق باندی نرمی مکوا پا کاتر باندی نرمی مکوا کلاک شو تا وغلوز علیهم ماناو سا سختی و سختی و سروکا کاتر تا جان او دارنگی مناپق تا جان منرموا او مسلمان تا جان منرم کوا وقت جناح که لمنیت تباک من, من المومین مؤمن سرعي استعمال غيره دائما نرم نرم وايا آج منافقينو كلق كلقو تخبرو كوا صدوالي منافقه رزيلا غلشا وغلوظ عليم دا مانا رتنا او دغا چهو دا, دا كاپر كاپر ما غصر غلزت سره غلزت سره تور دانو قراب تيستل ديز ماسه بعد حتى اذا اسخنتموهم فشد الوساقى و اماك دانو الله الله و ما جهنم زيرو سيدلو جهنم منافق اور کافر دے پارے جہنم دے او دیر بعد جے تھو سے مثلا اس تقابل دے تقابل دے کافر دے مسلمان دے مشک اور موحدہ اللہ پر دے تقابل ذکر کئی مقصد دے چہر سڑے پختہ عمل بخلاسی کی پختہ ایمان بخلاسی عمل اور پردے ایمان من اخلاصن نشی دے کہ پردے و عمل خلاصن وے نوح حضرت و سلام په ایمان باندې بخزه با خلاص شووی د نوح حضرت و سلام په ایمان باندې بخزه با خلاص شووی د پردې په کفر باندې د بل چې په کوز باندې چاته نقصان نشته کله چې په کوهر باندې چاته zarar وې نو دفیرون په کفر باندې باندې آسیان راځنه ته توجه zarar دی هغه جانان تلاله خو ماله مده شو چې ارث ګوسفند په پای خود ګوز په پای خود ګوسفند پای خود فرشوان نګړ په خپل خپل خوولاله او بېزه په خپل خپل نو د بې دې په بدن پوری د ګړې خپل او د ګړې خپل ځار خپل ګړې و خپل خپل خوولاله په ګړې د او دا د یاده بابا خلک نو دغه خګړه باندې مند وکړ بعض پادشاهان دي کنه څه شي پادشاه سوي چې راځو خو پادشاه ما زته ما پادشاه ما پادشاه ما وایي ولې زړه دې کې خاونه ما زه چې اند خپل ما د خپل نک ولی ته د خپل نک نو سي نه يې اوه سره د خپل نک نو سي دې خلاص ده د نک په وجه خلاصې دن نو پکار راو چې نوح اطه سلام په وجه باندې خلاص وي زره الله بیان یالله یا مثال <سؤال> دا کس څنګه په چاته راځي ایمراه د نو هندو نو سره هم خزا ودونو تاسو هم خزا کوه توحید وړه ته ته دې دي زموږ د دوه بندگانو لاندې مینې واجب نازمات بندگان مطلب دا وخذي صالحې دي دوړه دي کانو دا دنګي صالحینو فخانه تو ما دې دوړه وغه سخیانه دوت په شرک سره نه پځينا سره پلا ميوغنيات دفن کدی د 240 نمبر نه ما د 24 خزونه دی جنان دی خزې م... م... م... مین الله د خدای د گرفت نشي نه څ وکيلو ویل شو دی جو خزتا ودخل نه رنه نه وزه ور تما داخله نه وتهونکو سره يضرب الله بيان الله په يو بل مثال دا چا چا مون ایمان روړی مرثا فیرون هغه خزره فیرون وا اذ قال تاغوا شویلای رب ايملينده ک سره بيدنیو دل جنان دی پیانا چی ونجی نخلاص مکامیر فرونہ سی رون نو عملی دغه داملنا یا دغید املون یا دغید نو کرانونا ونجی مینه القوم الظالمینا یا الله خلاص کما زالمانونا اغه خلاص کړه خو جون که الله څور کړه جنت واکاد شو چې د فرون دی نو کری د الله سره نو دغار د فرون د لور نو کرا وا د ماشی ما جتاو د وای کنا داوید د دا ګمنز خدمت دی کو د کرون د لور اغه نمشه د ګمنز ال تو شو نو دی خځه ویلی چې تایسا من کفر بالله تایسا من کفر دغه وخت نو د اجنی لاړه طلعت را پودو بجی داخځه وو د دا شي وی روغفته وی چې دا رشتہ ده شي لیدې ګی او وی سره رب زمیمه سره وی تا ته دی ګور او راتری د تر حق دی له شي زما رب و رب بک الله زما رب, رب سره سره الله دې یا خزیب سزا بدنه درته لارې اخلاص کوي معشومی رو وفاداری هغه زو هغه او دا خزمور په शिवाय تولا خدای نه وان دا خبر نه چې پلا شیخ برښوا او شیخ رضوان هویا الله پوکا او دغه غړ ظلم ته کومه خپل ساتي دا خبره شرو ته رسیدا جستا خزم په کې دا وي نو مشورار وکړه ټول شورا ولا راغوم که اسلامي منبران څنګه ده ا سر ته مستی وای چې کنه ویال ا بیا غمو له لور او سره وتو چې لو ری دے کله ا دی, دی خبر نے قلا رشا اوئے مورزہ کار کوا زدا قلا لیدو چھ برابرانی پی ہو وای نبا زان بمر کما اس نماز زمان نو صبح کی گوزان وجل واس میکی بس ا دی خبر نہ زنا وڑما دا دنا گتو اس تلوی او دا می خون اور بانی تاک د پل جک منن پاس کی او خستہ دی بانی د دا قوا چداد و پڑی ربا ردی ربا ابن لی وَنَجِّي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللَّهُ لَجَنَّتُهُ <خُوضًا> باز ایستې چې جنته لاړل جنته او مریمہ د مریمہ او یو خزه په دې دي دغه نشي چې کنه زما خاوند نشته نو څنګه لاړ شي ما به غیر د خاوندنم کله کله خژېتلی جنن نتلی لکه د مریم ته وګورئ الله ولته ور کړو هغه ته جنته او مریم در امران خزوالت ایمناتن لور در امران لور در امران در امران لور اللتی اغد بی مریم احسنت پرجه ها چه پل اغاورت ساتلو محبوظ کلو در بدونا فنفق نافیه من روحنا من فکی والی و پاگه کیزمان در روحنا مطلب داری چه ای فی فیجی بی دیرها را مداری کوئی و صدقت به کلمات ردی تصدیق کرده در اللہ حکمونا در اللہ در حکمو تزکیرو د الله د حکمو چې کله حکم د الله تعالی په برکت یو حکم د الله د حکمونه د عايشه السلام دا دا د داوی تذکیر قوم کوي الله په کتابونو باندې د ایمان وو وکانه دوا د مینه القانتی د تاجدار خلکنا خا وائے. بسم الله څو برزیدا غسلیه پارا شفاعت کوم چې جزاب قبر نه الله جل شان محفوظ امين دبل نه الله او دوامش ته دی خدا جو انده او سیدي راتي سر وزنه داري عوام يو رويو کيشته جاغام تبارک الله ذي بدي ووالا كل شي قدير نبرکتونو ماليك دي غزا چراغي پختيال کي لباچوي ووالا كل شي قدير الله پرسمانه قادر دي انده قدرتونو ماليك دي تبارک اومان تعاظما سره تبارک اومان تعالا سره الله درو چته الله دې نويده بروک منوي له چات خطبه توي برکات چګم جنو تشي توي هغه خير چې الله جل شانو په پيوزي کې الله اچوني ثبوت او خير الهي په شي دي تاسو وي برکت وي اودان کې برکات چګم جنو نعمتو مې زیادت تا غروک الجمل په مانو ثبوت سره هم راضي ضمانه داشو تبارکا الله جل شانو دې ليزا دې درو چز زده او ده الله جل شنه هو هغه بوچې هغه پایداره دي او مشري الذي هغه ذات دې دي د پرثيال کې ده د عقلي دلایل دي او والا کل شين قادر الله پر سبانه قادر ده الذي خلق الموت والحياه الله هغه ذات دې چې پیدا کړې مرګ او ژوند معلومه ده چې مرګ ده حیات ادي شي د انسان کې په انسان کې چې ګمنه مرګ مخکدیم ده اصل <سؤال> کوم جنات دیو ادم ني نوځک مواد مخ ته ذکر كوي ولحياتا دان جي ژوند ور پسير واست لاغله دي حله تعالى الانسان <سؤال> هينا من الدهر لم يكن شيئا من صوره مست نيش نيش نالجل شي نهشته كره دي ادم نو وجود تر استليده خلقل موت ولحيات صوره پا را يابلوكم جنو پا چمتحانو کي پتاوس بنيو كم كميو تاس وسنام الله قام كم کيستي خسته پامل کي خسته احسن من ما منا کړو چې اخلاص او اسوابت وي اخلاص منا خالص د الله رضا لپاره اسواب دې دوي چې هغه مطابق سنت وي نغدې کوي احسن, احسن عملو کوم عمل چې د الله رضا پکې نوي هغه عمل الله تعالی یې قبول او کوم عمل چې د طریقه باندې نوي هغه عمل الله تعالی یې قبول د احسان معنا کې فزیل بنیاز نور مفسرین ای اخلاصو او او متابق سنت اومیده قامل با اللہ تا قبلوید و اول عزیز الغفور اللہ ضرور دیر بخون که میرا بانده اللہ زی خلق سبا پیدا کری واسمانونا تی باق انلان دی باندی طبقه طبقه بانی ما تراتب اونیدی فی خلق رحمانی من تفاوت پا پیدا که کریشوی شینا در اللہ پاکی چی تفاوتا تغییر و تبدللر در اللہ پا مخلوق کی در اللہ پا خلق کی بتو چی تفا ایا چې ومن نقصان یا چې ومن چودونه دا به کېشته فلجل بصرا سترګي کول او توبورا واپس کا سترګي مطلب بیا بیا توبورا حال ترو من پتور ای ای دیر دیر ته وګوره حال ترا ته وګوره یان کلیب لیکه واپس بشی تا تاسرګی بیرته خاص یان کمزور او ذلیل او خاص او نامراد او وحسیر او د بسره استومانې خاصیغه چاته وي چا خپل اراده ته ونرسیږي سره باید اما اراده دې خاصی وي خاصی په معنا ذلیل سره او حسیر سره استومان ولق الذین سموات دنياکنا ماخیس دګری اسمان د دنیا دمه صابو پستورو سره چې هغه ته دیوه وایره ناكون کی و یا نہ ما دغزولی دغه ستوري رزوم لیشیاتنه پاره د 3 مقصدونو لپاره پیدا کړي یو دالې چې خلک پا پا کی دابا شیطانان په پدې اوشتل کې موقدرې نه نه تلورون ته شیبس ګمرا شوې نو داده اغه مشرکین رد کې جابو استور کې تاثیر ګنه اجدی تاثیرات شته اثرات په کیشته الله او جنان ربو شورا یو ولاده او هو ربو شورا رجوم علی شیاطین ته هر کله ډېر پره سازاب سوزون کې وللذین كفروا و عذبوا جهنم عزاب دو و دو و پر ازادو و لبسالمس دیر بعد د وځه جهنم ای زال کو کل چور زولش پیو جهنم کی سنولات جو بواوری لا ددی جهنم شهيقا شهيق لکا سلگیر دخروف आवाज جناناری دخر دابجو اوری شهيق ها فيها شهيق و زفير دکن له اوول په زور आवाज کولتا وي شهيق داروس سلغي نه د جهنم هغه سلغي بوجو اوري التا وهي تفورن وهي تفور عذاب خدکي داشي د وور ته کو نو یاد غوسينه بر سم کو کوټکي تا قادو قريب دي تميزو من الغي چوشي من الغي د ډېر چا غوسه وي کافرانو باندې دومره با غوسه وي چې کنه پرې دی ما او سپرید ما تر اپرید اینا برابر که اللہ علی موتا سو سا دیم قل ما او قیفی او فوجن هر کل چو غز اولی شبری جہنم کی او دلد دو کابیرانونا دو بدخردارونا دو ظالمانونا تفوز بوکی خزانچان داغی چو گداران ای ظالمانو تاس دو گیرون نو در غلی اللہ میاتی کم نزیر قلو بی بوی یا اللہ دا غلی بلا بلکی راغلی خوو نفیا یعنی بلا اثبات دمان افاد پر رزیتا اسپنه وی که ویده ده بلا بلکی راغلی خوو خوکت جا نا نزیر ویاغلی راغلی و, و منطیع ویرون که و کز زمرا منگه داغی تقذیب کریو منگه دروگ گانلیو و قلنا ما نزل الله من شهین نجنازید کلی اللہ پاوت شید ینان تم نه تاسوین مافی زلالین کبیر په ګومړی لری کیپراتی نو دا ینان تور یا به ملائک دی کافرانو ته وای یاد کافرانو خبره حکایت دی چې په دنیا کې حق پرست دی ویل او حق پرست چې تم خبره کړی دا دغه حیات چیرې وکالو لوکنه نسمو ناکیلو ووبو د جهنم او ناکیلو یا پخپل سوچ کولې د الله په کتاب باندې ما كنا من بانه یه جهنم یانو پڑا لکی اولی باتو زخل رات لی او دعا کارون من ندی کلی نو ندر بن ناو ریدره ری او سوچ و فکر کره ری نو زکر جهنم نال رالو جهنم تزکر رالو حدیث کی رازی بخواری حدیث ته کله جهنم سڑای پجا درکی قبر کی که خستلشی تا پوس که ملکی اغنکی رو من کر و ایمان رب بکا رب د څوک ده رب د څوک ده دا قواشی کوم مسلمان وي رب الله او وما دین او کا دین څه دی شي ده اګه چې تاسو مسلمانې دنیا کې اسلام قبول کړی نو څه بوي دیني الاسلام وې وما تقلو چې هاغه دا رجل هغه سړي مبارک استاد سره نظر دی چې تاسو الله درني غليو وې هو نبينا محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر دی الله قبر علی گلیو په بیاناتو سره او منګه پاغه بنی مان وروړی دې مغب دغه وک اوواز وشي چې ان صدقات دی زما بندرش ته وای زما بنده زوي فافری شو له منل جننه وافته له بابن ال جننه او وروړی دې په ربي ستری د جنته او دروازه جنته لکو لکای کلاو که رجانه در او دا اغیاء خوشبی برازی او زناسی با تماشا بکی او دا با تولیش نمک نومتی العروس دا ناوی پشاند اودش او دا نوی چه وادو کی سریکنه سلناوی سر پروتی دا قشن دا پریوزان اللہ یو قذوکای اللہ حب و احلی نه نپاسی اغیلر اما شوادسنا اغا محبوب چکنن اخفلد اغا پاسی دا اغشی انتا تودش شوی جانتی با بل منافق او کافر جگل کی غسل استپوز بهوشی من ربکا دقوه کی بووی چی ها ها لادری بیا بوویله مادینو کا وای ها لادری وای بیا بووی چی ها ما تقول فی حق هاجر الجلوی لادری دقوه کی باواز وشی چی دروغ وای دالانه چی دروغ وای دا بو ما دری تو ما تلایتا دا دل کتابه خو له مې پوښله نه تیجندلې واخپله مې پوښوي ولا تبا تر علما ادي تقليد او د حق پر رسول علما او تابع داری دي کړيده امام کوسلاني دغه حديث په معنا کې را بیانوي لو دري کا بنافیکا واخپله پوښوي نه په حق باندې ولا تل ولا تبات العلماء بالتقليد او د حق پر رسول علما او خبري ته وګخي دي لو كننا نسم او ناقلو کمن <مانگا> دا ورېدلې د بل خبر د بل سړي خبره او مونږه غټه وګې خبره قبول کړه دا د حق مسله په سوچ کړه وې مونږه په نی فکر او سوچ کړه وې ولې بجا مکراته سوال طرفو دې ځن بیم اقرار بو کې په دغه وخت کې د دې په ګناهونو باندې فسخ کاند په صلاکت دی دغه چې جهنم نه نېتاره ان الله جنایقنا کسان چې یا شونې لري ګربهوند الله پام نه ملګې په غېب وسره شته دې دغه لپاره مغفرت لوي واسرو قولکم پړکې تاسو خبرې خپلې یا کارکې دا خبرې انه یو کنه الله علیم په یره بي زاد د سدول په خبرو باندې کسينو کې پړتي الله یا له من خلق کړ الله په خبر نه دي خو یې ګنه هغه چا باني چې الله په پیدا کړی دی یو شی په خپل پیدا کوي ول هغه نه نه خبري الله وهو الذي والله فارق بنا الله دې ربان خبردار هو الذي الله غزا ده ګاله لګوم نر ځاګرځولي تاسو لپاره پیدا کړی تاسو لپاره زما ګع عاجز او ذلیلم دا نه چې په ما باندې مزګرځه که دې زما کې ویل چې په ما نو چا د پلار قدرت او چې ګرځیدلې وې ها زما کماصه پیدا کړې تا تاسو لپاره تعدیدار کړې ده فهم شو زې زې تاسو ګرځید د دنیا پاتراف باندی فی منا کې با پلارو کو باندی او د غری په غرونو باندې د غری په جوانی باندې ګرځي وکولم رزق هی د الله او رزق خرا کله د شي زاخورا کله د شي زکر کوم ځای ته ته لاړ یالته بستا ته لپاره رزق الله مقرر کړي وای له نو شور الله تعالی واپس کړي د تاسو د ټولونو آمين تو بیا پر ټاکیدل الله تعالی راځمن کیدل یو الله تعالی ایاتوس بی غمنا سیمان د غزان چې په سمای په اسمان کې ده الله بره ده او کمایل کو به شان هی ده آی یا صفه او جوړد کې پتا څه باندې د ځمکه تمورو نه چا په ځمکه بدل شي دشي دوران دشي ته د تاویګي با او حرکت به کې چرلی با ته تمورو ماناسې ته دورو او دا چې به ګرځې شي دا چې با امام منتوم یا دیغم راستي هغه ځا نجس مان کی د نور سلام علیکم چولې په تازه باندې کارو باران فصتاله منزل دي چې تاسو په پوهه شی کیف انزار دی رول انجام سم لري کیف عاقبت الانذار تاسو په طالتو لګي ولکد کزوب یا کناندرو نسبته کړه هغه حکمست دیونه چې شويه فګي فزانانه کید چې را کمشه زمایین کار پجو باندې فزاب سرا اول امرو آیا جوړه نګوري یلا تیرې مرغانته فوقه